А що в панянки в гаманці то вже не чужих справа. Тепер Софія, так звали приїжджу, і Михайло вели уроки і влаштовували різні святкові заходи вдвох. І жили вдвох. У невеличкій кімнаті при школі. Сільські не розпитували, ким вони є одне для одного. Раз живуть разом, значить, чоловік і жінка. Софія сама якось проговорилась. Вчились вони в одній гімназії. Михайло в останньому класі, а вона в першому. Ще там спалахнуло їхнє кохання.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 Хотів, щоб було у безпеці, подалі від фронту. Але коли Софія отримала лист від нього і дізналась, що він зараз учителює у січовій школі і що в ній бракує кваліфікованих викладачів, страшенно зраділа і зразу ж почала збиратися в дорогу. Вчителює – значить не воює. А поки її Михайлик не воює, то вони зможуть бути разом. Скільки там уже вийде, але разом. Мама, звісно, не відпускала, плакала, просила зачекати – поки ця божевільна війна якось отихомириться. Хто ж їде з дому, коли кругом смерть? А вже ж їхати небезпечно. Жити в чужому селі, окупованому військовиками, ще більш небезпечно. Але їй набридло сидіти, склавши руки, і чекати кінця цій кривавій бійні. Якщо доля дає хоч маленький шанс побути з коханим, то вона мусить його використати. Серед дітей вони й самі були як діти, захоплені, щасливі і відкриті.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 А якщо дізнаються ті, що прийдуть, то не рушать вчителя і вагітну жінку. А зрештою, навіть за всіма законами війни вчитель це вчитель. Сподівалися. Але війна то найбільше беззаконня. Другого ж дня Михайла заарештували і разом з іншими полоненими конвоювали Стуричів. Софію не взяли, мабуть, тільки через вагітність. Її забрали зі школи, в якій тепер розмістився військовий штаб.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 Знайшла металевого прута, що валявся під стіною, вставила у скоби, підважила і вирвала їх із дверей разом із замком. За дверима, просто на долівці, притиснувшись одне до одного, покотом спали полонені односельці. «Вставайте! – крикнула Димка. – Тікайте за бузькове болото! Худко, поки антихристи не проспались!» Вона справді не знала, скільки часу буде діяти той вересовий трунок. Ясно було одне. Якщо солдати прокинуться, може статись непоправне – і до ранку не тільки від Олійниці залишиться саме згарище. Люди кинулись по домівках, стали похабцем збирати речі. У будівлі залишалась тільки Софія, трималась за величезного живота і косала до крові губи. В неї, мабуть, уже починалися перейми. А вона боялася кричати. «Що ж мені з тобою робити?» – закалася Димка. Вона не могла покинути молоду вчительку. «Ніяк не могла». Звісно, можна було побути з нею тут, надати допомогу. Димка давно навчилась у мокрини бабити, але залишатись було небезпечно. Якщо їх застагнуть, то ні на що не зважатимуть. Доведеться життям розплачуватись за всіх сільських тікачів. Кинулися до Степанки Іванихи, в якої жила Софія, та якраз поспіхом запрягала коня. «Їдь до олійниці», – крикнула Димка, – «хучіше, Степко, візьми запас полотна, пару бутлів води і подушку». Вони поклали Софію на фурманку, добре, що дощ припинився. Степанка цвьохнула батого. димка нахилилась над породіллею та тяжко стогнала, спокусаних устекла кров. Не війся, кричи, наказала Димка кричи, що ж ти так себе мучиш? Але Софія не чула її. Очі заплющені, обличчя заливають струмки поту, дихання тяжке, як при ядусі. У неї почалася родова гарячка. Далися в знаки всі тривоги, яких зазнала напередодні. Тяжке прощання з чоловіком, страх пережити в зачиненій олійніці, де впродовж дня над людьми витав привид смерті. Димка прийняла дитятку, загорнула його у полотнину, поклала на подушку і полегшено зітхнула. Але Софія полегшення не відчувала, марила, не переставала стогнати. Димка не зразу зрозуміла, що має народитись,